Favo Hej, <laughs> hej hey Danny, hur är läget? Jo tack, det är alldeles utmärkt Jag menar när man har fått eh, göra en runda i galaxen Och fått se allt möjligt så eh, Jag menar, vem har inte ett leende på läpparna? Ja det vill jag verkligen fråga mig också Ger man sig ut på en fin galaktisk resa som vi har gjort Vem är inte glad och lycklig, nöjd och belåten då? <laughs> Ja tydligen en hel del människor jag har märkt men eh, vi ska inte gå in på vad andra tycker idag utan vi eh, vi fokuserar på vad vi själva tycker och vi har mycket att tycka idag, tror jag bestämt. Jag tycker gör vi i alla fall. Så, så får vi se vad det blir av det hela. Jag har ju faktiskt inte kunnat låta bli att få enorma nostalgiska vibbar den här veckan. Och det beror egentligen inte så mycket på det vi har tittat i sig- utan snarare på vissa föremål som har varit med. Nämligen både en freestyle och gamla kassettband- Mm. Och vilken musik de spelar det, mm. det förde mig tillbaka direkt vill jag lova Så ja, det, vi är väl rätt åldersgrupp för att bli riktigt nostalgiska av den här resan vi har varit ute på <laughs> Ja, för mixband är ju någonting som jag misstänker att de flesta i vår ålder har sysslat med Vid något tillfälle åtminstone och vi har en hel generation som inte har en aning om vad det där innebär eller vad då mixband för oss så blir det ju bara så himla roligt och jag menar, som sagt, hur många sådana har man inte spelat in i sina dagar? Jo, men visst, musiktokig som man är så blev det en hel del band. Jag vet inte hur många lådor i min byrå jag fyllde med bara kassettband egentligen under min lilla barndom. Där man spelade in allt möjligt man hörde från radio, från tv, precis allting. Och skapa lite sköna mixar av det hela där. Det, det är barndomen i ett nötskal egentligen. Ja, alltså just det du säger om att spela in från tvn. Alltså, det är säkert helt ologiskt för någon som inte var med vid den här tiden. Men när en låt inte släpptes, det kanske tog veckor, till och med månader innan skivorna dök upp därför att det var den senaste flugan från Amerika eller liknande och då spelade de det på tv och hade man då kanske satellitkanaler så såg man det lite tidigare än alla andra. Och då satt man verkligen och höll kassettspelaren framför högtalaren på TV för att försöka fånga upp den där otrovärda musiken när den fortfarande bara var på tv. Och det blev ju ingen bra inspelning någon sin Men man var själva lycklig. Vi kan väl äm, kalla det vår tids Youtube. Precis. Ja, det är ju så det funkar lite grann. För äm, ja, man hade ju som sagt inte tillgång till till all musik i världen, och eh, därför var man tvungen att hitta lite lösningar på mm. mer eller mindre kreativa vis. Och eh, ja, de här kassettbanden: de var ju så fruktansvärt lättinspelade. Det var bara att trycka på en knapp och så spelade den in allting. Och så hade man det. Eh, inte bra kvalitet, som du säger, långt ifrån. Men man hade någonting att lyssna på i alla fall. Den här eh, låten som man var så förtjust i. Eller signaturmelodin på en tv-serie eller någonting sådant. Så, eh, så gick det att spela in och mm. lyssna på. När man ville spola tillbaka, lyssna igen... Så om, om, om igen. Jag tror många inte inser hur revolutionerande en tjänst som till exempel Spotify faktiskt är. Att göra så mycket tillgängligt så enkelt. Jag menar... Det är inte så himla länge sedan musik bara fanns på cd-skiva och steget längre tillbaka lp-skiva. Och hade du inte lp-skivan, då hade du inte musiken. Och det var begränsat med radiokanaler och brydde sig inte en kanal om att ta in en låt, ja då spelades den inte på radion heller. Det var ju väldigt toftigt kan man säga. Men det gjorde ju på ett sätt att man uppskattade musiken som man fick tag i på ett helt annat sätt och man gör man verkligen av det hur dålig inspelningen än var för att jag hade ju den och jag hade den i min freestyle bara freestylen är ju en enorm nostalgi <laughs> oh, Ja, det är härligt, den var med i vått och torten den där freestylen så eh, jag förstår fullt ut känslorna som eh, en viss person som vi ska prata om lite senare har gentemot sin freestyle för eh, jag var nästan likadan vet du vad, jag hittade faktiskt en video av en slump när jag satt och youtubade för inte så länge sedan mm -hmm. där eh, ett gäng barn in introduceras för en freestyle och um, när de vänder och vrider och ska försöka lista ut vad det här är för någonting egentligen och uh, när de egentligen förstår att det är då en musikspelare så kan de inte begripa varför den är så stor och klumpig och varför kommer det ingen musik när vi trycker på knappen? Ja, du måste stoppa i en sån här kassett. Och vad krångligt! Hur sätter man i den? Och så vidare... Och man inser att eh, tekniken idag är betydligt enklare och bekvämare men vi eh, lyckades ändå hantera den där gamla klossen en gång i tiden. Och det tycker jag känns bra. Vi har växt upp under en bra era rent tekniskt. Ja, det var lite utmaningar involverade i, i vad vi än gjorde rent tekniskt. För det, det var inte lätt, det var det inte. Så man fick ju inte allting serverat på ett silverfat. Och det tror jag har... Har gagnat än lite grann i alla fall. Ja, man försöker ju tänka lite mer rationellt och när någonting inte funkar då är man ju eh, beredd att spotta i nävarna och försöka ta reda på vad som inte funkar istället för att kasta sig på supportlinjen. Ja, exakt. Är det någonting som strular med musiken nu så eh, får man väl gå den senare vägen tillväga. Men eh, på vår tid så var det väl att ta fram en penna och börja... <laughs> spinna upp det här magnetremsan på bandet igen när det hade fastnat på tonhuvudet eller så sådär. Så, eh, mm. ja, jag menar ju att vi eh, är intresserade av att hitta lösningar på egen hand. Vi eh, vänder oss inte omedelbart till någon annan för hjälp utan vi vill pilla och se om det, om det går att fixa på egen hand. Vi är nyfikna rackare. <laughs> ja, precis. Vi är ju generationen som eh, plockade sönder både radioapparater och är apparaterna ingen la märke till vad vi satt och höll på med. <laughs> ja, det är ingenting jag vill erkänna så här i poddsammanhang i alla fall, men <laughs> eh, mm, ingen kommentar. Vilket på sätt och vis är en bekräftelse men vi, vi, vi lämnar det tycker jag och um, dyker vidare in i ämnet istället för um, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju varit och sett Guardians of the Galaxy som släpptes ja, alldeles nyss i regi av James Gunn och med manus av James Gunn och Nicole Perlman. Mm. för vi brukar ju annars ta filmer som har varit ute ett par år bara för att det finns så mycket bra och läckert redan som är värt att ta en titt på. Men nu när vi har det här serietemat och den här filmen kom ut så var vi ju rörande överens om att det här är ju en chans som är svår att missa. För um, det är både en film som passar ämnet, vi var väldigt intresserade av att se den bägge två, så att gå på bio för eskapisternas räkning var ju väldigt underhållande. Ja, men visst var det det. Även om jag personligen som vanligt har lite svårt att anpassa mig till eh, dvärgverkligheten som finns där utanför och därmed hade lite svårt att eh, få plats med min ståtliga kropp. I, eh, i biosätet som man fick slå knuta på mina stackars ben för att få plats. Så, så var det en eh, angenäm upplevelse annars. Ja, alltså jag älskar ju att gå på bio. Det är jättemysigt, särskilt om man är i rätt sällskap och resten av biosalongen inte är full av idioter som måste sitta och skrika och ha sig. För det, det händer ju tyvärr ibland. Men vi är ju båda två långa herrar och jag är ju även omfångsrik så att när man kommer till vissa salonger och det verkligen är stolar och eh, nästan inget utrymme för benen då eh, kan man ju hålla sig för skratt, ärligt talat. Det är, ju, det är ju nästan så att man vill köpa stolen som sitter framför en bara för att man ska kunna hiva ner fötterna där. Ja, det hade varit betydligt bekvämare. Man får tänka på det nästa gång kanske. Men ja, jag brukar ha eh, ganska bra tur när jag går på bio att det har varit bra benutrymme där jag har suttit i alla fall så att jag har fått plats. Nu var det lite sämre med det denna gången och det var lite svårt att resa sig efter filmen var slut. Ja. ja, men man sitter och har slagit knut på sig själv och då ska man först hitta var det ena benet slutar och var den tredje armen börjar eller något sådant. Så Det är alltid ett riktigt mäckel när man ska åla sig ur töljorna. men... Trots en del ömma och muskler efter att ha suttit ihopklämd i två timmar så, så var jag väldigt nöjd efter visningen. Ja absolut, så fort filmen började så glömde man bort allt vad verk och bara försvann rakt in i härligheten ute i rymden där så det var en riktigt härlig upplevelse. Men det här är ju ingen franchise som jag direkt har någon peil på alls. Och vad jag förstod av det lilla jag har läst online så är det nästan ingen annan som har haft det heller. För det här är en av Marvels ja, tidningserier som har varit lite obskur för oss här. Så det var ju en enorm satsning att våga sänka så mycket pengar i en serie man faktiskt inte vet om den skulle funka eller ej. ja och reaktionen har ju varit ganska mixad också vad jag har förstått så um, jag, jag tror att de klarar att spela in pengarna igen men um, alla har nog inte varit lika förtjusta. Ja, det är, först och främst måste man ju säga att ja, det var riktigt riskfyllt av Marvel att ge sig på Guardians of the Galaxy för eh, det är inget känt IP från första början mm. Det ska de ha en lås för att de vågar sig på någonting i den här stilen och en eloge att de vågar plocka fram en liten rebell och sitta i registolen till den här ganska barnanpassade filmen. Det var ett väldigt oväntat drag och eh, det var just det som fick mig att bli intresserad av att se Guardians of the Galaxy. Jo, men Marvel har ju haft mycket vind i ryggen just nu när det kommer till att göra filmer baserat på deras olika IPn. Och de har väl lyckats allt från okej okay till riktigt bra. Vilken film som motsvarar vilket betyg, det, det får väl vara upp till var och en. Jag menar... Eh, jag är inte jätteförtjust i alla deras filmer de har producerat men de är så medvetna vad det är de försöker göra. De försöker göra en popcornrulle med mycket action, mycket humor, mycket hjärta och inte allt för mycket allvar. Ingen av dem är särskilt mörkel och bitter på det där sättet som DC försöker göra med sina Batman och Superman filmer. Och jag tror att det gagnar Marvel i det långa loppet därför att det är en mycket roligare film filmupplevelse om man bara vill ha, ja, en stunds förströelse. Okej, okay, du kanske inte bär med dig så mycket av filmen efteråt, men... Å andra sidan, du mådde bra under tiden som du såg den. Så där är ju inget problem. Ja, det ligger mycket i det där. För det lockar ju en bredare publik också med en lite mer positiv och gladlynt upplevelse. Så det har nog spelat stor roll i Marvels framväxt och att de har blivit så etablerade på marknaden som de faktiskt har blivit. Och med det sagt, jag menar, jag tycker mycket om Nolans Batman-triologi. Vissa delar mer än andra, men det är en helt annan diskussion. Och de tar det ju åt ett helt annat håll än vad Marvel har tagit sina filmer åt. Den ena behöver inte överskugga den andra när det kommer till kvalitet. Visst, innehållet är en helt annan fråga. Och jag vill ju säga att de här tre Batman-filmerna är mycket djupare än något som Marvel har producerat på sistone. Men det gör ju inte att filmupplevelsen är sämre. Och man kan ju definitivt dra det mörka för långt också. Jag menar, jag var inte särskilt förtjust i Man of Steel och tyckte att de tappade bollen alldeles för mycket där. De verkar inte riktigt veta vad de ville eller vad de skulle åstadkomma. De ville bara ha massor av action med en nästan okrossbar superhjälte. Och det finns problem där som eh, vi kanske får ta och diskutera en dag, men eh, idag är inte den dagen. Jag tror mycket av svaret kan bli ganska kort där. Jag tror att svaret blir helt enkelt Zack Snyder. Ja, fast du han gjorde ju även Watch och det är en film jag tycker väldigt bra om. Vi kan ju naturligtvis också diskutera hur nära källmaterialet han har hållit sig. Och vilka val han har gjort och så vidare. Men jag tycker överlag att det är en riktigt bra rulle. Sen kan väl alla blinda hönor hitta ett korn ibland också och lyckas. Men eh, det är också en diskussion för en annan dag tror jag. Mm. Men eh, det kan ligga mycket i att det är han som har gjort det. Ja, ja det... Nu är det kanske bara mitt eget personliga hat som lyser igenom här igen. Men eh, <laughs> eh, som sagt, vi kanske sparar det till ett annat avsnitt av Väskapisterna då jag får hata ordentligt. Då har vi kanske det att se fram emot i framtiden, vem vet. Eller så uh, försöker vi att bibehålla Pavos mentala hälsa och strunta i det. <laughs> det ska vara hälsosamt att bli arg ibland har jag hört. Har du varit arg den här gången då? Nej, den, jag har inte varit arg för fem öre faktiskt. Pavo har suttit med ett brett leende över hela ansiktet och bara njutit för det här är så underbart mysigt. Inte perfekt, men mysigt. Mm. Det kan jag definitivt hålla med om. Det fanns mycket här jag verkligen tyckte var på pricken vad jag ville ha av en sån här film. Sen var det många spännande val man hade gjort som jag tänkte... Tusen kom det därifrån men det verkar ju faktiskt funka så det, det är bäst att jag inte gnuggar och petar för mycket på det där utan vi, vi, vi bara låter det vara och så vidare. men Man får ta det för vad det är. Det här är en popcornrulle och som den så var jag väldigt underhållen. Och det ska bli intressant att ta en närmare titt på Guardians of the Galaxy men eh, vi börjar från början och ta en titt på eh, vad handlar egentligen den här filmen om? Jo så här är det. På 80-talet blir Peter Quill som barn bortförd av utomjordingar. Han växer upp tillsammans med rymbanditerna som kidnappade honom och Quill ger sig själv namnet Starlord. Livet som tjuv blir dock rejält komplicerat när Quill får i uppdrag att stjäla ett mystiskt klot på en öde planet. Det visar sig emellertid att han inte är den enda som är ute efter klotet. Galaxen hotas av en konflikt mellan två rymdraser och den önskefulla Ronan the Accuser har planer på att använda sig av klotet för att förgöra allt i hans väg. Med klotet i sin ägo blir Quill ett hett byte och nu är det upp till denne oväntade hjälte att rädda Galaxen från total förödelse. Men Quill är lyckligtvis inte ensam i denna nästan omöjliga kamp. Till alla stora förvåning sluter andra rymdförbrytare upp vid hans sida. Tillsammans med en krigare, en lönmördare, en tvättbjörn och ett vandrande träd är kvill nu det sista hoppet för galaxen. Och om man älskar såna här ä, gruppuppslutningar av ä, udda karaktärer så är ju det här den udda gruppen för att sätta punkt för udda grupper. <laughs> ja, udda är väl ordet. Jag sa omedelbart när jag såg affischerna till den här filmen att en tvättbjörn med ett maskingevär instant win. <laughs> ja, det, det är bara så bizart att eh, man köper det direkt alltså. Det, det finns ingenting fel med en tvättbjörn med ett maskingevär. Det, det är bara instant win som du säger. Det, det går hem direkt. Det spelar nästan ingen roll hur Kass-filmen är, hur dåligt skådespeleriet är, hur dåliga effekterna är. Jag menar, tvättbjörn med maskingevär. <skratt> Punkt! <skratt> ja, verkligen. Och med ett humör som inte går av för hackor också. Och dessutom en riktigt vass tunga med en rejäl portion humor i där också. Det fanns faktiskt så många personligheter i den här filmen som jag tyckte var helt lysande. Inte djupa utan papperstunna som karaktär och givetvis. Vi får inte glömma varifrån källmaterialet kommer. Men på något sätt tyckte jag att det funkade. Och det är kanske min personliga smak som lyser igenom. Jag ska försöka vara så objektiv som möjligt. Men alltså det, det fanns så mycket hjärta och humor och över tusan... Vi ska bara ha roligt när vi spelar in. Och det påverkar mig som filmtittare för jag har nästan lika roligt som de på skärmen har. Det som slår mig det är just bakgrundshistorien hos varenda en av de här huvudpersonerna. Att det på något sätt på bara några få rader gör att man förstår varför de har kommit dit de har kommit. Varför de har tagit den här vägen och... Det här mörkret som de har inom sig. Mm. Så jag tycker inte att de är så väldigt papperstunna utan de har ett så här inneboende djup som eh, gör dem så väldigt intressanta. För de eh, drivs ju alla av någonting och de har alla sin egen berättarark och gå under filmens lopp också då de utvecklas som personer eller träd eller vad de nu är <laughs> så jag tyckte att de var riktigt bra utarbetade egentligen. Jo det var ju faktiskt en glädjande överraskning när man märkte att alla har faktiskt ett mål och en väg att gå. Det är inte bara huvudrollen som har en ark att uppfylla under historiens lopp utan alla karaktärerna har någonting som de måste åstadkomma och har hinder på sina respektive vägar som de ska försöka överkomma. Och det är precis det jag vill ha i en film. För vi har sett alldeles för många där karaktärerna som är runt huvudkaraktären bara är. De växer inte, de skapar inga nya horisonter eller vet vad de vill uppnå utan de är bara där för att de ska finnas att interagera med huvudpersonen. Och det är stentråkigt! Här har alla fått någonting som de vill försöka göra. Med undantag kanske för en av dem. Men det är väl mest för att vi inte får veta så mycket om vad som händer i hans, hennes, hens huvud. Därför att um, hen har en tendens att bara säga... Ja, en enda fras om och om igen. Men vi får ändå veta rätt mycket av kroppsspråket så jag, jag ska inte hugga av det helt. Men eh, som sagt, var alla överlag har någonting de vill. Även karaktärer som är bortom hjältarna så att säga. Och hjältar får man väl säga med enormt stora citattecken här för eh, ingen i den här historien börjar ju som en hjälte. Utan det är ju någonting som mer eller mindre tvingas på dem eller som de plockar upp lite småmotvilligt därför att Ja, det är ju lite synd om den här galaxen skulle gå åt Fandos. Vi bor ju faktiskt i den. Exakt så resonerar de ju och eh... ja, det, det är ju logiskt i sig, eller hur? Vad jag slogs av också i Guardians of the Galaxy Det är väl att det är just hjältarna som är som mest intressanta Annars så finns det alltid de här skurkarna som skäl väldigt mycket uppmärksamhet Och nästan skälsjån Men det är absolut inte fallet i den här filmen För allt fokus ligger på hjältegänget under grova citattecken. För på skurksidan är det egentligen väldigt platt. Ja, fast jag skulle vilja säga att det är platt på det bästa utavsett. Och det är inte för att skurkar inte kan vara intressanta eller ha en egen historia eller något eget att uppnå. Det beror på vilken typ av skork man vill ha. Och här känner jag att vad man har velat ha- det är de här världsförintarna som inte drar en min över sina ansikten- utan de har bara sitt mål och de drar framåt- och förstör allting som de stöter på. Och man kan ju naturligtvis tycka att- ja, men då är det mer en slags naturkatastrof i mänsklig form. Ja, men det är ju ett jättehinder för en hjälte att försöka stoppa- mm. Det kan bli jätteintressant och det beror ju helt på hur man lägger upp det. Jag skulle vilja säga att det funkar här därför att de verkar så enormt övermäktiga, ostoppbara. Och vi har vårt lilla gäng av, ja, ganska udda figurer som inte riktigt litar på varandra. Jag menar, de är allihopa tjuvare och mördare och prisjägare och allt möjligt. Så man kan ju förstå om de inte riktigt vågar eh, vända ryggen åt någon i, i risken att de kanske får en kniv i den. Mm. Och det gör ju att det ser ännu hopplösare ut. Och därför blir det ännu roligare när de faktiskt uppnår någon form av framgång. Ja, precis. För det här är ju deras introduktion till filmpubliken. Mm. Så eh, det här måste ju vara deras film. Och därför kan man inte lägga något större fokus på skruksidan heller. Och det behövs inte egentligen. För eh, The Guardians, de är tillräckligt häftiga på egen hand. Jo, men det är ju som du säger, det finns tillräckligt mycket att utforska där. Varför ska vi börja rota någon annanstans också? Bara för att vi ska göra det av principsak. Jag menar, det räcker ju alldeles utmärkt med de här fem väldigt speciella karaktärerna som ska lära sig samarbeta. Och jag tycker omständigheterna som de tvingas göra det från första början är ganska geniala faktiskt. Mm. För um, ingen av dem har ju egentligen någon plan på att vi ska bli vänner. och Vi ska göra någonting så här enormt tillsammans. Nej, alla fem vill bara utifrån ett fängelse. Och de behöver någon som de kan samarbeta med därför att det är rätt svårt att göra det på egen hand. Men vi fem tillsammans kanske kan klara det. Och jag gillar det för det är det första lilla steget man får till att vi kan faktiskt arbeta i grupp. ...och synka riktigt bra. Mm. Men eh, vad säger du? Ska vi eh, hoppa in på våra huvudroller och ta en titt på vilka de är och varför? Mm, det skulle vi väl kunna göra. Och eh, då får vi väl helt enkelt se till att börja med allas svår Peter Quill... ...eller Starlord som man kallar sig själv. <laughs> alltså det är ett skämt som jag tycker betalar av sig ganska bra... Och, jag tycker inte det är en alldeles för stor spoiler att lägga in så här på en gång. För Peter Quill, han har ju en idé om att han vill bli känd under namnet Starlord. Han vill bli ökänd som en enormt skicklig brottsling som kan göra nästan vad som helst och folk ska viska det här namnet mellan varandra med värdnad. Och varje gång han stöter på någon för att, eh, ja, antingen bli utmanad eller vara konkurrent om ett stöldgods eller något liknande så försöker han ju dra det här. Då kanske hör talas om mig. Jag kallas Starlord Och får alltid reaktionen... Fem? För ingen har ju hört talas om honom och det grämer honom ju enormt. För han blir ju så besviken varje gång det händer. Oh, ja, det är härligt. Den enda som vet vem Star-Lord är är ju snuten som haffar honom lite då och då. Så han har ju en viss erfarenhet av vem den här slungeln är egentligen. För en slyngel är väl nästan vad han är. För, ja, han är ju inte riktigt färdigutvecklad nu, lilla Peter. Ja, alltså han är ju lite över 30 om man ska utgå från eh, de här årtalen som de visar när han blir eh, bortförd och tar utomjordingar och till nutid så att säga. Och eh, det är ju ganska tydligt att han har växt upp tillsammans med råskin som inte riktigt bryr sig om det här med att utvecklas och bli vuxen och förståndig och så vidare. För Han är väldigt mycket fortfarande en barnunge. Även om andra saker är väldigt utvecklade får man väl säga. För han är ju både tekniskt kunnig han är en bra pilot han klarar sig ur ganska bizarra situationer. Sen kan man väl diskutera hur um, hans attityd till kvinnor och sådant är för um, han verkar ju vara lite av en Casanova. Ja han är en riktig karakar enligt honom själv i alla fall. Så det jag, alltså jag får känslan, han är som en misslyckad han Solo i mina ögon Lite så jag. Den liknelsen tycker jag verkligen funkar Det är lite så jag säger för han, han har ju samma kvaliteter Lite grann Det här Han ska vara cool och häftig Och eh, ska få alla kvinnor att falla Vid hans fötter och sådär för Han Solo lyckades ju Alldeles lite för Peter Quill mm, Lite mer trevande Han vill så gärna men han faller Lite på målsnöret ibland han är fortfarande lite för barnslig och han glömmer bort det. Sen kan hans barnslighet ha väldigt mycket positiv kvalitet också åtminstone för oss som tittar för när han kommer till den här övergivna planeten väldigt tidigt i filmen och han börjar att utforska den och gå runt och leta efter var det här klotet är gömt så verkar han först väldigt seriös man tycker att, oh här har vi någon som håller på och ska leta efter något lite Indiana jones det. Mm. Och så helt plötsligt så drar han fram sin freestyle. Mm. Sätter på kassetten. Mm. Och sen så håller han på och smådansar lite medan han äm, tar sig igenom den här ruinen. Och jag satt ju verkligen och storfnissade förtjust. Åh, oh, Jesus, vilken scen. Ja, oh, i det ögonblicket visste jag, oh, titta, det är en gunfilm. Åh, oh, vad härligt. Han har inte försvunnit i stor studioverksamheten. Han finns kvar. Åh, oh, vad lycklig jag blev. För det är en helt fantastisk scen när han börjar svassa fram där mot eh, mystiska klotet där med 80-talsmusiken i lurarna. Och, mm. ja, jag, vi kanske inte ska avslöja allt för mycket om vad som händer i den scenen heller. För folk borde få uppleva det på egen hand, men den är så underbar. Jag kan inte låta bli att bli lite småförälskad i Peter Quills personlighet, även om jag inte vet om jag hade velat umgås med honom för då hade man väl fått räkna fingrarna efter att man skakat hand med honom mm, Ja, lite så eller behöva säga en rejäl dusch efteråt om man har vistats på hans rymdskepp i alla fall, för där har det visst pågått en massa läskiga saker som <laughs> indikeras lite grann under filmens lopp. Vad är det han säger? att Hade man satt på ett UV-ljus hade hans skepp sett ut som en jackson och tavla Precis. Och där har James Gunn smyget in ett litet sexuellt kroppsvätskeskämt. Det är... Ja. Ja, där, där är ribban satt. Ja, alltså det tog faktiskt en liten stund för mig att registrera. att Vänta, här... det där var ju faktiskt ett um, sexskämt det var lite oväntat på en film som ändå riktar sig till ungdomar men för all del det, det sköttes tillräckligt snyggt för att eh, det ska gå över huvudet på dem som är för små för att fatta det och eh, funkar väl hyfsat för dem som verkligen förstår det. Mm. Ja för att fatta det skämtet måste man ju först förstå vem Jackson Pollock är och det är väl kanske inte alla 13 åringar i världen som eh, vet vem den konstnären är så då måste man göra den efterforskningen först innan man förstår skämtet och sen så kan man fnissa lite åt snuskrivet. Jag måste ju också skjuta in att jag tycker det är ett rätt så läckert skepp han har lagt vantarna på där så jag har inga problem med att sitta och titta på det även om jag är tacksam att jag slipper röra vid någonting inuti <skratt> Ja man får väl ha en rejäl skyddssträck på sig om man ska ge sig in i skeppet där men ja det är riktigt härligt designat och det, mm. det rör sig riktigt gott också. Det, det känns som ett riktigt skepp. Men får att återvända till Peter själv, jag menar, han har ju sin typiska hjälteark i den här historien. Det är ju någon som går från att vara väldigt barnslig till att vara någon som både har stått emot någonting enormt och blivit lite vuxnare under processen. Och den arken är... Väldigt typisk, precis som egentligen grundhistorien i den här filmen, för det är en klassisk skattletarfilm med motståndare längs hela vägen. Och vet du vad? Det gör ingenting, för det är precis vad jag vill ha ibland. En film som följer den klassiska formeln, men ändå vågar slänga in lite nyheter och oväntade vänningar i handlingen som gör att man... väntar händer det där precis? För det är tillräckligt mycket för att bibehålla mitt intresse när det gäller en popcornrulle, ärligt talat. Ja, för filmen har ju en förmåga att vrida och vända på ens förväntningar lite grann. Man vet aldrig riktigt vad som ska komma härnäst och när man tror sig veta så händer nästan det totalt motsatta. Och det är alltid välkommet därför att det visar ju att den som har suttit och skrivit manus har haft en klar idé. De har den klassiska historien som de vill berätta. Men de vill ändå göra någonting som är deras, någonting som är nytt och fräscht fastän att det bygger på en gammal och beprövad grund. Det funkar väldigt tillfredsställande. På alla sätt och vis i stort sett, ja, absolut. Mm. Och medan vi är inne på just Peter Quill så måste jag ju få nämna att skådespelaren Chris Pratt från den underbara tv-serien Parks and Rec gör en fenomenal insats här. Han är precis lagom obekväm som Star-Lord, riktigt härligt. Han har Självsäkerheten men Någonting så här lite barnsligt Glimmer i ögonen och Ja han är riktigt härlig i rollen Jag gillar verkligen Chris Pratt I den här rollen Jag kan inte säga att jag har sett honom I så mycket annat innan så han var Verkligen en, en färsking För mig och han var ett välkommet tillskott i skådespelareliten för jag. Jag tyckte han var helskön. Jobbig på det där pinsamma sättet i vissa situationer, absolut. Men det var ju precis så man ville att filmen skulle kännas i olika situationer. Och jag måste ju beundra hans kärlek till sin freestyle. För det är fantastiskt vilka mått han går igenom för att både få bibehålla den och se till att den är tryggt förvar. var. Minsan, ja det. Jag förstår precis hur han känner i det här ögonblicket när freestylen är borta. Jag har varit där själv och jag förstår hur hemskt det är. Jag har inte samma koppling till musiken som spelas i mina öron som Peter Quill har för han har ju ett känslomässigt band- till kassettbandet, om man säger så. Vilket är en eh, snygg återkoppling som gör att eh, den här spelaren är mer än bara musikunderhållning. Mm. Så eh, jag förstår ju varför han kastar sig in i farliga situationer. Jag tror min eh, personliga favorit som verkligen understryker är eh, när de har blivit muddrade på allt de har för att de ska slängas in i fängelse. Och eh, en av de här vakterna står och söker igenom hans... Ja, personliga tillhörigheter hittar den här, sätter på sig den och börjar spela den och vi hör Björn Schiffs eh, Blue Swede och Peter Quill blir väldigt upprörd, går in för att skälla ut den här vakten och får ganska mycket spö till eh, Uga Chaka Uga Uga Uga Chaka Ja, det de har ju verkligen lyckats eh, rättfärdiga användandet av all 80-talsmusik rakt igenom bara på grund av freestylen här och det, underbart helt suverän användning av 80-talets underbara låtar både högt och lågt är det där både kända och mindre kända alls. en riktigt eklektisk samling som säkerligen kommer från ett av James Guns egna blandband när var lite det skulle inte förvåna mig faktiskt. Och um, jag har tyckt det varit väldigt roligt redan när man såg trailern till den här filmen. Att um, skivslåt har varit med. Mm. Bara det är ju sanslöst läckert. Och jag tänkte... Uh, den är säkert bara med i trailern. Aldrig att de har med den i själva filmen. Och uh, jag blev positivt överraskad när de inte bara spelar den utan han uh, nämner den vid namn också. Men just, den har ju legat på topplistorna i USA när den begav sig. Så den är ju vida berömd även där. Men eh, vi kanske ska ta och lämna Peter, för jag vet inte hur mycket vi vi kan säga utan att vara inne på farligt spoilerområde. Så eh, vi hoppar helt enkelt vidare till eh, vår kvinnliga huvudroll mm. i den här historien. Gamora ja. den, eh, ja vad ska man säga, nästan den enda intelligenta personen i det här gänget. Och den dödligaste vill jag väl säga också. Mm. För hon är ju lönmörderskan i Guardians of the Galaxy. Och ett så tragiskt livsöde hon har varit med om där, det. det är riktigt hemskt, eller hur? Alltså, hon har ju inte haft ett roligt liv om vi säger så. Särskilt inte med tanke på vem som senare har tagit hand om henne och nästan tvångsuppfustrat henne till sitt yrke. Mm. Men det är en historia vi äh, bäst lämnar lite osäkt för... Äh, spoiler! Mm -hmm. Men det är ju som du säger... Hon är ju den absolut mest dödliga i gänget... Och äh, mest skickliga när det kommer till i princip allt utom teknik... För då har vi en annan kille som äh, sköter den biten. Men äh, alltså hon lyckas ju nästan övermanna alla i en fysisk konfrontation... Och det är extremt läckert att se... För de har filmat det grymt snyggt. Hon utnyttjar varenda uns av styrka hon har i kroppen och använder det smart och med kampsportsskicklighet som gör att ingen motståndare är henne övermäktig, känns det som. Sen dyker det ju upp lite svårare utmaningar senare i historien men det är ju precis så det ska vara. Även någon som är till synes... Ostoppbar måste ju ha en utmaning. Ja, men visst är det så. Annars hade det inte varit mycket bevänt med Gamora. Så ja, det var, det var skönt att hon också får en utmaning- för eh, hon är ju övermäktig allt annat i början i stort sett. Och eh, ja, denna Gamora- hon, eh, hon har ju ett väldigt stort bråddjup inuti sig. En riktig tomhet- i stort sett. För eh, hon har ju inte haft mycket kärlek omkring sig under någon tid under sin uppväxt, i stort sett. För eh, hon är i stort sett en mördarmaskin som bara är till för en enda sak. Hon har ju även vissa kopplingar till det här hotet som kommer att uppenbara sig och som är ute efter det här mystiska klotet som Peter Quill har hittat och det skapar ju även vissa spänningar inut i Guardians of the Galaxy gänget där. Jo för när hon dyker upp så är hon ju bara intresserad av att lägga vantarna på klotet därför att det är någon som har skickat henne för att de är väldigt intresserade av det där klotet. Ingen annan verkar veta riktigt varför folk är ute efter det men eftersom att någon vill ha det så är det säkert någon som vill betala gott om pengar för det. Och det gör ju att hon, hon har ju bara jakten som sitt mål i livet. Och så fort hon hamnar i problem, det vill säga att hon faktiskt blir tillfångatagen tillsammans med resten av gänget av polisen, så innebär ju det att hon fort blir ganska så ja ensam och vet inte riktigt vart hon ska ta vägen. Hon har alltid varit i något slags standby läge bara i väntan på nästa jakt och nästa mål och det visar sig att hon har egna planer på vad hon vill och inte vill så blir hon ändå så tom och vet inte riktigt vart hon ska ta vägen därför att helt plötsligt är hon helt ensam i en ganska fientlig miljö. Så det är ju inte konstigt att när hon ändå får en chans att hon sluter upp sig till gruppen. Därför gruppen erbjuder ju en del saker som hon är väldigt hungrig på att få. Och det första är ju frihet. Att komma ut från fängelset där de nu sitter och... Uh, alla de här andra fångarna verkar inte vara särskilt förtjusta i dem. Och det är ju även klotet som även om hon inte har en aning om vad det innebär, ändå är en utväg från sin äh, trälldom under det här hotet. Ja, och dessutom så erbjuder ju gruppen även lite starlord kärlek vilket hon är hmm, kanske lite måttligt eh, intresserad av. Men det är ju typiskt Hollywood att äh, så fort den enda manliga huvudrollen och den enda kvinnliga huvudrollen möter upp så, äh, så måste det slå någon form av gnister. Och jag tycker att de har väldigt mycket med just den där klyschan i den här filmen för eh, mm. så fort de där magiska ögonblicken uppstår och eh, kyssen i princip ska komma, då visar Gamora att hon, eh, hon har sina klor utfällda och kan eh, hålla Starlord tillbaka Åh oh, ja! Det vill jag verkligen lova. Ja, det var, det var riktigt härligt att se att det inte bara blev ett kärleksintresse av Gomorra. Jo, men det är ju alltid roligt när man krossar lite klyschor, eller om man nu inte vill säga att den har blivit krossad. Åtminstone böjer den och formar den till någonting som är lite annorlunda det man är van vid att se. För... Eh, när man har sett en sak alldeles för många gånger så börjar det bli väldigt tröttsamt. Och jag var lite rädd för att ähm, Gamora skulle bara bli det här kärleksintresset. Hur mycket krut de än ner på att visa hur kompetent hon är, hur kraftfull hon är, hur skicklig hon är. Så skulle hon reduceras till det typiska kärleksintresset. Och jag blev så glad när de drar det lite vid näsan och säger nej. Ja det... Det är riktigt skärligt. Då, då log man lite extra. Det är i alla fall jag. Det är väl även en riktigt bra rollprestation av Zoe Saldana i rollen. Eller vad säger du? Jag kan ju inte påstå att jag känner till henne sedan tidigare. Precis som med Chris Pratt. Men faktum är att det gör det nästan bättre därför att då har jag inga förutfattade meningar om henne. Jag har inga förväntningar som är jättehöga eller jättelåga utan jag vill se vad som faktiskt presteras på duken. Och jag tyckte att det hon gav var bra. Sen kan jag ändå tycka att karaktären är lite tunn när det kommer till karaktärsutveckling. Jag vet att hon har punkterna som du har räknat upp med sitt förflutna och så vidare. Men man spinner inte alldeles för mycket på det och för mig så blev det då bara det här typiska, ja hon hade en jobbig uppväxt och här är vi nu mm. okej, okay, jobbig uppväxt, det förklarar varför hon kanske har problem att lita på folk och att hon är um, besviken och bitter på världen och universum och den här gruppen ger henne en möjlighet att se att livet inte bara är bedrägeri och svek utan vänskap finns också mm jättebra. Men jag tycker ändå inte att det förflutna går längre än att bara vara en sån här typisk markering som man skriver i sitt rollspelsformulär när man vill ha en bakgrundshistoria. Mina föräldrar blev mördade så jag är arg och lite bitter. Punkt. Ja, för min del tyckte jag att de knårar till det lite grann i slutet. För det är ju ingen hemlighet att Gamora har en syster som har vuxit upp tillsammans i stort sett i fångenskap och de ställs under filmens lopp på kollisionskurs med varandra, där Gamora i stort sett måste välja sida under den här slutgiltiga uppgörelsen om hon ska följa sin systers exempel och riktigt låta hatet blomma ut och styra hennes liv eller om hon ska ta och bejaka vänskapen som hon trots allt har hittat i gänget i Guardians of the Galaxy mm. och eh, kanske hitta en annan väg ut ur den här misären hon har levt i. Ja, där finns det ju naturligtvis mycket att hämta, men det är ju någonting som händer här och nu. Mm. Vi får ju bara ganska suddiga bilder från det förflutna berättat, så... Eh... Det funkar, jag klagar inte på det men eh, om man nu vill göra en så stor grej av det så får man kanske arbeta lite hårdare på eh, bakgrundshistorien man får kanske se någon tillbakablick eller eh, något foto eller vad som helst som ger oss någon form av förankring med det förflutna. Jag menar vi får det mer eller mindre med Peter men med Peter är det ju en helt annan situation eftersom att han är den uppenbara huvudrollen mm. Och det finns en mening speciellt att visa när han var barn och när han blir bortförd av utomjordingar. Så eh, jag förstår att de har gjort det där. Men när man nu gör en så stor grej av Gamoras barndom också, åtminstone dialogmässigt, så hade jag inte haft något emot att få något lite mer där för att verkligen gjuta in hennes personlighet och stärka den ännu mer så att man verkligen hade... Förstått vad hon hade inom sig. Det här fullständiga kaoset av känslor för... Vem ska jag följa? Vilken väg ska jag gå? Mm. Och finns det verkligen något gott i den här galaxen att kämpa för och så vidare? Ja, men absolut. De kunde definitivt ha utvecklat den här rollfiguren ännu mer. För hon är väldigt intressant. Och trots att hon faktiskt tar upp en del plats i filmen så... Får hon inte så mycket att göra så jag, jag håller definitivt med dig att eh, det fanns mer att göra med Gamora i den här filmen men eh, ja jag håller med det funkar men kunde göras mer mm. kanske inte bättre för det som finns är bra men de kunde bara gjort mer av det och eh, utvidga till ytterligare för hennes stora prestation är ju egentligen att reagera på vad som händer och sägs. Hon tar inte upp plats på samma sätt som Peter gör. Som verkligen understryker allt han vill, tycker och tänker. Och hon är med den som säger, jasså, varför det då? Och så vidare. Och det har sin plats. En karaktär kan fortfarande vara den som reagerar men... Kan ändå ha utrymme att utvecklas mer på. Och jag gillar Gamora. Jag tycker att Zoe Saldanas prestation är um, suverän. Allting känns bra. Kunde ha varit snäppet bättre. Men det vi har är fortfarande gott. Och hon behövs verkligen. Åtminstone får att påpeka för tittarna vilka idioter de andra i gänget är egentligen. <laughs> men det är också en sån här amerikansk klyscha att det är alla kararna som är idioter och så är det den enda kvinnan i gruppen som verkligen ska understryka hur blåsta eller ensidiga eller enkelspåriga de är. Ja, man kan säga om man vill om det där, men... Det ligger väl inte så långt bort från sanningen kanske i många fall. Men det får vara en personlig fråga och den eh, polen doppar vi inte tårna djupare i idag. Nej för nu tar vi väl istället och begär oss så långt ifrån verkligheten vi någonsin kan komma. Ja, oh, jag misstänker att du tänker på en ä, liten medlem i gruppen som är ä, väldigt cynisk, väldigt rolig och ibland också väldigt arg. <laughs> jag skulle vilja beskriva honom som ä, en psykotisk tvättbjörn med vapenfetisch. Vad säger som du? Det summerar väl Rocket ganska så bra tycker jag. Jag menar han är helskön, han har en silvas tunga och kommer med en hel del uttalanden som är... Både dräpande och extremt roliga. Samtidigt så har han också en hel del som han går och bär på som ibland får honom att bli helt hysteriskt arg. Särskilt om han har druckit en skvätt också. Det är svårt att se bortom den här gulliga tvättbjörnsfasaden och bara se, åh oh, vad gullig den här det, det är lite sådana känslor jag får när jag ser på Rocket Raccoon. Jo men det är väldigt planerat skulle jag vilja påstå. Därför det finns inget mer chockerande än att se en figur som man är uppväxt med ska symbolisera oskuld, någonting gulligt... Någonting vackert och oftast någonting väldigt barnvänligt. Och så kommer det, det mest vuxna och elaka och cyniska ur den lilla munnen som man blir extremt chockad. Och det märks att de har dragit det till sin absolut yttersta spets- och det fungerar lysande bra därför jag, jag älskar den här karaktären. Jag tycker han är fantastiskt rolig att se. Och jag var så tacksam att han inte bara var en som dök upp här och där och hade någon enstaka kommentar hit eller dit- utan att de har lagt ner tiden, pengarna, resurserna på att göra honom så levande som möjligt och så närvarande som möjligt. Mm. För um, Rocket gör en stor del av den här filmen. Det gör han verkligen. Absolut och det finns ju stora risker med en karaktär som Rocket för han är ju helt datoranimerad mm. och han har en väldigt stor roll i filmen så han måste ju verkligen se och agera levande och det har de ju verkligen lyckats med här tycker jag det är toppklass på de här datoranimationerna utan tvekan jag är inte bara på Rocket utan även på hans polare som vi också kommer att prata om mm. men eh, nu är Rocket en person som hamnar i fokus just därför att han är en väldigt drivande karaktär i gruppen och har väldigt många tankar och idéer och är ju också deras tekniska snille. Jag menar det är väldigt få saker han inte plockar i sönder, bygger om eller omprogrammerar eller kontrollerar via dator. Han är ju hyperintelligent när det kommer just till det maskinella. Och det är ju också en sån sak som känns jättekonstig när man ser en varelse som bara är en tredjedel så hög som alla oss andra och som är då jätteduktig på att plocka sönder någonting sätta ihop det igen och helt plötsligt så är det inte bara en databank, nu är den en bomb också. Mm -hmm. <laughs> ja vad har han fått allt ifrån den där Rocket men ja han kan precis allt när det gäller att mecka och plocka ihop grejer så det är, det är riktigt härligt och han har verkligen förmågan att skälla varje scen han är med i. Ja det gör han ju tveklöst och det beror ju som du säger till stor del på animationen som verkligen är toppklass. Sen kan jag tänka mig att en stor anledning till varför det funkar så bra i den här filmen det är för att redan innan vi introduceras för Rocket så har vi ju stöpts in i den här världen som har en väldigt, ja, serietidningskänsla över sig när det kommer till färger och miljöer och direkter och även personerna som vi möter. För vi har ju sett alla möjliga former och färger på karaktärer redan innan han dyker upp. Så han sticker ju inte ut som någonting helt extremt. Och även i de scenerna där man kanske skulle ifrågasätta hur realistisk han ser ut så är det fortfarande så serietidningsaktig stil på hela filmen att ja, han sticker inte ut på det där sättet utan han sticker ut just därför att det är en tvättbjörn som står upp på två ben och pratar och använder vapen. Inte att han är digitalanimerad. Jag var tvungen att tänka efter ibland när jag såg filmen och tänka... Ja just det, jag får inte glömma, han finns ju faktiskt inte där. Men där är så mycket liv i honom så att man glömmer bort det. Ja men visst, och äm, det är kanske inte bara datoranimatörerna som ska ha en eloge där- utan även Bradley Cooper som äh, mm. står för rösten till Rocket Raccoon. Och äm, han äh, tar sina svängar med sin karaktär- och ...för in ännu mer liv i den här lilla, lilla kroppen. Ja, det finns mycket, mycket liv. Det är nästan så att det sprutar ut och varje öppning på honom, ärligt talat. <laughs> ja, men det är en personlighet där som är skurkig... ...men man kan inte låta bli att tycka om honom. Och jag skulle också vilja påstå att hans kompanjon... ...för vi möter ju faktiskt Rocket tillsammans med hans följeslagare Groot... Och hur mycket jag än älskar rocket i den här filmen kan jag ju inte förneka att Groot skäljer också showen <laughs> på så många fantastiska vis. Oh, han behöver inte göra mycket. Han behöver bara le, Groot. Och sen så har vi gett honom våra hjärtan på ett silverfat. Ja, vad ska man säga? För Vi ska ju kanske förklara Groot lite grann. Han är ett gående lunda talande träd mm. Som är Väldigt starkt Har väldigt unika egenskaper Trädegenskaper Ska man väl säga då mm. Men sen har han väl även Ska man väl säga ett barns mentalitet Lite grann För det första kan han ju bara säga I am Groot Men det är lite som med Bibliotekarien i Terry Pratchetts Böcker om Discworld han kan bara säga ok, men alla karaktärerna lyckas ändå lista ut att okej, okay, han menar olika saker och blir väldigt duktiga på att tolka för Rocket i den här filmen är ju extremt duktig på att faktiskt förstå vad det är Groot menar även fast han säger I am Groot hela tiden och han är inte så talförd det är ju inte så att han verkligen rabblar utan det kommer lite emellanåt med olika tonlägen och med olika humör och så vidare och det är så gulligt när han kommer och liksom här. I am Groot mm. <laughs> oj, oj, oj, bara sättet som han på när han har utfört sin uppgift... ...och liksom ser tillbaka till Rocket eller de andra i gruppen... ...och precis som ett barn och säger... ...titta, har jag gjort någonting bra nu? <laughs> Underbar karaktär, helt enkelt. Med så lite lyckas de fånga så enormt mycket. Om eh, Rocket hade gått om liv i sig... ...så vet jag inte om Groot har mer egentligen. Där är bara livsglädjen... Han är i de mest farliga situationer men han är i liksom sin så där Han bryr sig inte så mycket. Nu gör vi det vi ska göra här för att få saken avklarad. Åh, oh, titta! Nu har vi gjort det. Vad bra! Är alla nöjda nu? Ja, alltså när han står och dricker och fontänen. <laughs> ja, just det, det också. Och Rocket skäller på honom att nej, nej, drick inte det där vattnet. Man vet inte vad som är i det. Fontänvatten är inte nyttigt. Och Groot slutar liksom att titta liksom så lite stor ut på det. Ja, okej okay då. Och så fortsätter rocket och snackar så vänder han tillbaka. Jo, då står Groot och dricker igen. men <laughs> han är träd, han är törstig. Man får ha överseende med det tycker jag. Jag läste faktiskt att han ska vara den intelligentaste i gruppen rent tekniskt. Men i och med att hans då folkslag inte pratar särskilt mycket. Gissa varför vi kan dra den slutsatsen. <laughs> så ska han inte vara dum och jag upplever honom aldrig riktigt som dum utan det är bara det att de har svårt att förstå honom till en början, det är, det är bara Rocket som verkar göra det. Och det är ändå fint att gruppen slutar upp omkring honom för jag tror också de har svårt att tycka illa om den här jätten med det här jättefåniga och glada leendet och de här stora blinkande ögonen. Visst är han smart, det märker man ju mot slutet även för groot så händer det ju saker som gör att han måste ta ställning. Mm. och eh, visst han har intelligens, det går jag absolut med på, men samtidigt han är lite naiv mm. i, eh, i sin karaktär där. Ja, som jag sa, lite, lite som ett barn mm. han eh, har nog inte så mycket mörker inom bord. han är tillfreds med med sig själv och eh, har inte ett behov av att bekräfta sig själv så som de andra i gruppen har och därför faller han lite tillbaka i bakgrunden där också mm. plus det faktumet att, att han inte kan kommunicera så väl med de övriga i, i gänget där Men man märker ju att han har en enorm kärlek till eh, Rocket sen blir det ju ännu mer till resten av gruppen därför att ja de kommer ju allihopa varandra närmare och det gör ju att Groot också kommer att handla på ett väldigt speciellt sätt när vi börjar närma oss slutet som vi inte ska gå in på. Men det finns någonting där som verkligen gör honom till en väldigt kärleksfull karaktär trots att han då har det lite barnsligt naiva över sig. Men det gör honom bara mer älskvärd så som jag ser det. Ja, absolut. Ja, han är ju utan tvekan hjärtat i filmen. Det är eh, nog ingen hemlighet att det kommer att säljas en och annan Groot-docka <skratt> under kommande månader här nu, tror jag. Och eh, jag tror fler kommer att bli intresserade av att eh, ha ett träd i närheten också. Ja, och Rocket är ju extremt glad att ha ett träd i sin närhet för mm, hans storlek gör ju att han inte riktigt klarar av vissa saker så de är, de är väldigt beroende av varandra på ett sätt. De är ett bra radarpar, de funkar bra tillsammans för de kompletterar varandra så bra. För Rocket behöver en livvakt. Den saken står ju klart för han gör sig ovän med precis alla han möter i stort sett. Därför är Groot väldigt bra att ha i en nödsituation. För man har bara se si och så många kulor i ett gevär innan man måste kasta det åt sidan. Mm. Och då är det ganska bra att ha en kompis med trästamsarmar och ben. Mm. Som kan dunka lite vett i motståndarna medan man laddar om. Mm. Och Groot, ja, egentligen kanske han inte behöver Rocket så mycket men... De verkar njuta av varandras sällskap i alla fall. Ja, för det är ju faktiskt ett par tillfällen där de tvingas skiljas åt en stund. Och Groot ser väldigt olycklig ut när Rocket sticker iväg och säger Ja, men jag kommer tillbaka. Vänta där nu. Ja, det är sällskapet han är ute efter det, tror jag. Det, det är det han saknar. För han har ingen annan att ty till nu. Så det, det har blivit Groot och Rocket. Och jag måste ju erkänna att jag blev väldigt förvånad när jag såg vem som hade gjort rösten till Groot. Mm. För det var ett namn jag inte hade väntat mig i det här sammanhanget. Men eh, jag är på sätt och vis glad att han har gjort det därför att han är annars så välkänd med hårda karaktärer och farliga karaktärer och mörka karaktärer. Så det det är så roligt att se hans namn förknippad med någon som bara är barnslig godhet och glädje. För det är ju mycket oväntat Vin Diesel som har gjort Groots röst. Just det, det är ju för sig inte första gången han tar sig an en stor vänlig jätte. Och gör rösten till den. För han var ju även järnjätten i filmen med samma namn. Så det finns vissa paralleller man kan dra där. Men visst blir man lite förvånad när den här actionhjälten tar sig an en så här lugn och sävlig person som Groot. Mm. Men det är lika härligt som det är förvånande. Jag måste ärligt säga att jag visste inte om att han gjorde rösten i järnjätten. För det är många, många år sedan jag såg den filmen. Men... För all del, jag ser parallellerna nu när du pekar ut dem. Mm. Men annars så är man ju van vid att se honom i roller som i Fast and the Furious eller Riddick. Och det gör ju att man får en viss bild av honom som skådespelare. Att han bara är hårdingen. så Den mjuka sidan måste också få utrymme tycker jag. Och jag hoppas ju verkligen att vi får se Vin Diesel göra en repris på den här rollen. För det hade jag gillat. Ja, Chanserna är nog väldigt stora eh, att det blir en uppföljare till den här Guardians of the Galaxy så jag tror nog att han får eh, chansen igen att och, och ta sig an denna underbara lilla trädvarelse. Vad är det du säger? Jag skulle mavelmjölka en kassako. Alltså, de har ju en plan med Guardians of the Galaxy. Det ska man ju inte sticka under stol med. Det här är ju steg två i eh, deras eh, filmsvitskaskad eller vad man ska kalla det. Där eh, första steget var hela Avengers-grejen. Nu ska de föra in eh, lite nya grejer in i deras filmuniversum. Och Guardians of the Galaxy är startskottet. Så nu kommer det att hända grejer i Marvel-universumet framöver. Mm, det ska bli spännande att se vart vi landar. Men vad säger Då Ska vi ta upp vår sista medlem i den här oväntade hjältegruppen? Ja, det kan vi väl göra och det är ju en oväntad hjälte och en oväntad skådespelare i rollen där också. Men vi tar ju och behandlar Drax the Destroyer. Och uh, han är ju verkligen en man av få ord, känns det som. Han har ju sina små uh, uttalanden och han har ju sina små... Jag vill inte kalla dem för monologer för de känns inte långa nog, men han tror mer på handling än på ord. Men när han väl snackar så snackar han ju också som ett lexikon. <laughs> ja, för det är ju någonting han saknar, den här Drax. Han kan ju inte någonting annat än att ha allt som sägs bokstavligt. Han fattar inte vad metaforer är för Nej. hans folkslag använder inte sådana. Och det är något underbart med en karaktär som är extremt bokstavlig. För då kan man göra väldigt många sådana skämt. Sen är frågan om tittaren gillar dem eller ej, men det är väl vi som älskar ordvitsar och liknande som bara älskar när det blir så här. Ja, eh, det, jag fullkomligt älskar det, det måste jag säga. Det, hans scener, just det här missuppfattar saker och ting är bland det roligaste i hela filmen. Det, det blir riktigt härlig komik emellanåt när han desperat försöker förstå vad det är folk pratar om. För det låter ju inte klokt i hans öron. Så ja, det är det är någonting som måste upplevas. Ja, Jag kan ju inte låta bli att tycka om Drax. Både för den oväntade humorn som jag inte alls visste skulle komma. Men även karaktärsdragen som är fullständigt underbara när det kommer till tjurskallighet, enkelsidighet och ändå en vilja att, ja, uppnå någonting. För han har ju ett enormt vendetta i den här historien som han både vill söka upp och konfrontera. Och det innebär ju en hel del både komik och dramatiska scener och en hel del action. Och jag blev väldigt förvånad när jag hörde att skådespelaren till Drax inte var skådespelare egentligen utan han är brottare om jag förstod det rätt. Ja Man kan väl egentligen kanske ta och sätta ett lika med tecken mellan skådespelare och wrestler eller brottare som man kallar det. För det, det är ungefär samma sak i grund och botten, bara lite mer fysiskt. Eh, men visst, han är ju en sån här proffsbrottare och man blir ju alltid lite orolig när sådana försöker ge sig in i filmbranschen. Eh, man tänker kanske lite på Hulk Hogan's försök att agera. Eh, gick inte så bra. Eh, The Rock klarar sig kanske lite bättre och så vidare och så vidare. Och Batista som det faktiskt är som spelar Drax här. Han var nog den största överraskningen i Guardians of the Galaxy. Ja, för när vi möter honom så är han ju som sagt var en man med väldigt få ord. Ovanligt få. Och allt eftersom han lär känna gruppen så öppnar han ju sig lite mer och börjar och prata lite mer också. Och vissa utav uttalandena är väldigt väntade. Som sagt var han ska vara en väldigt enkelsidig krigare- Andra kommer lite som en småchock Bland annat när de sitter och diskuterar planer Där han börjar att protestera eller äh, argumentera emot Och när äh, de då påpekar men vi sa det för bara tre sekunder sedan Ja, jag satt och tänkte på någonting helt annat ja. Jag tycker att Dave Bautista förvånar, överraskar Och är välförtjänt all beröm han kan få för den här rollen Verkligen Alltså, jag, jag, precis som du säger, jag slogs med häpnad över hans komiska timing framför allt. Den sitter som en smäck. Det hade jag inte en aning om. Att eh, han besatt. Nu har jag inte heller följt just Batistas karriär som brottare. Så jag vet inte vad han riktigt hade för eh, personlighetsdrag i rollen där. Jag hoppade av eh, brottarsirkusen ganska långt innan han trädde in i ringen för första gången. Eh, men eh, han är en skådespelare, hör och häpna Danny, han kan agera <laughs> uh, han, rakt igenom, bra prestation, naturligtvis klarar han den här uh, tuffa killegrejen jättebra, men just det komiska, det humoristiska elementen i filmen är helt suveräna jag bara gapade det funkar, även när han försöker bli lite mer känsloslamm i, uh, i rösten och försöker leverera sådana repliker, funkar Bautista imponerar vi kan ju hoppas om han har planer på att fortsätta sin skådespeleri att han fortsätter att imponera för... Det kan ju ha varit en ren slump att det bara har varit en film som synkade med honom som person. Det vet vi ju inte, vi, vi får ju se i framtiden. Men jag har stora förhoppningar på honom nu och jag vill se honom i fler roller om han kan leverera så här. Absolut, det gäller bara att hitta rätt roll för honom. Man vill kanske inte se honom som eh, nästa... Han Solo som vi har pratat om innan <laughs> eller såna roller utan ja man får ju hitta någonting som passar honom lite bättre kanske. Och på tal om Drax och resten av gänget också för den delen. De har ju en motståndare i den här historien som är enormt svår att konfrontera och att plocka ner. Nämligen som du sa, Ronan the Accuser. Så vi kan väl ta en snabb och lite småytlig titt på den här karaktären för... Vi skulle lämna för mycket osagt om vi inte tittade överhuvudtaget på honom. Men samtidigt får vi ju inte berätta alldeles för mycket om vad det är han håller på med heller. Det är ju eh, halva nöjet med att se filmen nästan. Jag kan ta en liten lättnadens suck då Danny. För inför den här inspelningen Har jag skrivit ner två meningar om Ronan the Accuser som skulle beskriva vem det här var. Först stod det bara en mening och det stod en und kille. Det var typ det jag kom på om and the Accuser och sen så tänkte jag, jag borde skriva någonting till så la jag till som gillar att vara ond. Det, det får summera karaktären för, i mina ögon i alla fall. Ja, för vi får inte veta så mycket om hans ras som jag hade velat veta. Vi får ju bara veta att de egentligen är ett krigsfolk, mer eller mindre. Och de verkar ha en väldig fascination för döden, för de kallar sina skepp för nekroskepp. De använder nekrovapen och allt möjligt. Och det antog ju för mig att de använder nästan svartkonstmagi i sina vapen eller liknande. För det är där oftast nekro används i eh, ja, fantasy och science fiction sammanhang. Men de utvecklar det inte särskilt och det, det tyckte jag var lite synd. Jag menar om de nu säger ett så specifikt ord och kallar saker för någonting så specifikt. Varför inte ge en antydan om varför? Annars kunde de ju bara sagt eh, de svarta skeppen eller dödsstrålar eller någonting sådant. Det hade ju varit minst lika ustigt, Kanske till och med ustigare, Men då hade man inte satt sig och undrat. Men varför kallar man sakerna så här? Eller varför gör man sig? Eller varför gör man så? För då hade det varit okej. Okay, det är bara unskefulla vapen hos en ondskefull kille från en ras som då mer eller mindre ska framställas som krigiska. Okej, okay, för all del. Men när man nu tar det steget längre men lämnar saker osagda. Jaha, okej. Okay. Ja, det, det känns som att de hade inte tid att göra någonting med motståndarsidan här för att få filmen att gå ihop. Mm. Jag vet inte om de använder sig av de här nekrotermerna som du säger bara för att det var så det hette i eh, serietidningarna för jag har inte läst ett enda nummer av Guardians of the Galaxy någonsin så jag har lite dålig koll. Så skulle det kunna vara eller så har de spelat in en massa scener som förklarar alltihopa och som hamnar på klippgolvet. Jag vet inte men eh, det, det känns som det är saker som fattas där för man, man får inget grepp alls på ondigarna eh, i den här filmen överhuvudtaget. Det är... De är bara där, de är onda för att de är onda. Mm. Och sen får man liksom fatta sina egna slutsatser. Ja, och det har ju naturligtvis sin skärm att man får bygga sin egen uppfattning. Men man ska inte behöva torrköra fullt så mycket som man behöver göra här. Jag menar, vi kan ju bara vända oss till Star Wars och titta på imperiet där- jag menar vi får inga jättedjupa insikter i hur imperiet ser ut eller varför de gör si eller så och så vidare. Men vi får tillräckligt mycket för att vi ska acceptera och förstå att de är de onda i det här sammanhanget. Att de använder teknologi som är både farlig och kanske inte jättebra för resten av galaxen eller universum i stort och så vidare. Vi får de där små sakerna som gör att okej. Okay, vi kan förstå att den här undersidan är si eller sådär utan att vi, vi måste humanisera den alldeles för mycket. Och den humaniseringen vi får under filmernas lopp med Darth Vader, åtminstone innan prequel-filmerna kom och fullständigt förstörde karaktären mer eller mindre, det är ju väldigt lite vi egentligen får veta. Han är ju den underkrigaren som kämpar för den unda sidan och verkar till synes ostoppbar. Det är med små steg vi får veta att han är förälder att han har förlorat sin hustru och att, eh, spoiler nu för en gammal mm. film, att Luke är hans son. Men det levereras ju så successivt att det hinner aldrig förstöra bilden av honom som den här enormt farliga ostoppbara kraften. Mm. Och jag hade inte haft något emot om man hade fått en lite större sån introducering till Ronan. Varför han är, vad han gör, varför hur och så vidare. Men i små bitar så att inte den den äh, farliga personen krakulerar alldeles för mycket- för det är ju precis det de kör efter. Han ska vara någonting mystiskt, han ska vara någonting farligt- han ska vara någonting ostoppbart. Men man behöver ändå veta, som sagt, varför och hur- Ja det, det har de verkligen misslyckats med lite grann där för det, man får ingen känsla för varför de gör som de gör. Mm. De bara gör för att, mm. inte så mycket mer överhuvudtaget. Ronen är makthungrig och han eh, tycker inte om andra varelser så han vill ha hjälp dem mm. och därmed bli ännu mäktigare. Det finns ju små äh, antydningar om att han har förlorat sin far och farfar i krig med äh, de här andra arterna och att det skulle vara hans motivator. Men ärligt talat, när man hör hur han resonerar och äh, hör hur hans ja, målsättning är så får jag känslan av att det är bara en ytlig motivation till varför han ska dra igång det här nu. För det här hade han gjort förr eller senare oavsett vilket. För han är en erövrare, eller rättare sagt en förintare. För han verkar mer sugen på att bara förinta saker än att faktiskt erövra dem och kanske dra nytta av dem. Om eh, någonting hamnar i ruiner efter att han har varit där så verkar han inte direkt bry sig. Jag menar, då är jag ju färdig med det istället. Då kan jag bara dra vidare. Och <tryck> Ja, nej, vad ska man mer säga där? Alltså... Hotet i Guardians of the Galaxy det fyller en funktion, absolut. Det gör vad det ska göra. Även Ronan, The Accuser egentligen, behöver inte vara så mycket mer uttalat vad det är som ligger bakom för att få filmen att fungera. För filmen fungerar ganska hyfsat i det avseendet i alla fall. Och ja, om man ska ta upp skådespelaren lite grann så... Mm. Lee Pace har en ganska fräsig röst- han agerar inte så mycket som man kan se det. Han är ju gömd under sina kläder under merparten som man ser knappt munnen röra sig. Så man ser inte riktigt hur han vill få sin karaktär att framstå förutom genom kroppsrörelser. Han är väl godtagbar i rollen i alla fall. Jo, jag gillar verkligen Lee Pace prestationer för han känns ju stor, stark och farlig. Det är ju bara synd att han inte har så mycket mer än det att leverera. För hur mycket han än försöker leverera när det kommer till kroppsspråk eller ansiktsuttryck han döljs under de här kläderna som gör att man ser inte direkt någonting mer än någon som står och spänner sig. För vad det är så funkar det, men det är ju lite en missad chans. Även om jag vill tillägga att ähm, med tanke på att han heter The Accuser så tycker jag att det är ganska läckert att han har en stor hammare som sitt vapen för det känns väldigt dumstol på något sätt när han kommer fram och ska döma folk och klubba till dem. Ja det är väl den här galaxens svar på Judge Dredd lite grann. Ja det skulle man väl kunna säga fast på den mörka sidan utav lagen. Precis. Men om vi hoppar vidare till hans närmaste hantlangare, en viss nebula, så har vi ju både en koppling till en av de andra karaktärerna, men vi har också lite mer tecknet på en ondska som existerar för hämndlyssnad för allt som har hänt med henne. För det är en väldigt tragisk karaktär som Nebula är. Hon har äh, väldigt många inre demoner, lider väldigt mycket av sitt förflutna och sin uppväxt och äh, under vems vingar hon har hamnat och äh, att hon har blivit vad hon har blivit egentligen. Precis, för Nebula är ju Gomorrahs syster och äh, de har båda genomlidit ett helvete rent ut sagt under sin uppväxt tillsammans och... Äh, de har precis samma hat mot sin, vad ska man säga, adoptivpappa eller stuvpappa, som inte är så, så väldigt snäll naturligtvis. Men de behandlar det här på helt olika sätt och går olika vägar för att nå dit de vill. Mm. Gomoras syster Nebula har ju dessutom fått stå tillbaka lite grann till fördel för Gomora som har varit mer favoriserad av styrpappan. Så där har vi lite extra agg som kan vara det som drivit henne lite mer åt det mörka hållet än vad Gomora har gjort jag för när det kommer fram att Ronan är ute efter att lägga ja, hela universum under sina fötter eller mer eller mindre universum i grusform under sina fötter så är hon ju väldigt taggad på att hoppa på det tåget och hjälpa honom därför att hon vill se hela universum brinna bara för att hon har haft ett helvete själv. Och det är ju så intressant för att Gomorra och Nebula blir ju lite spegelbilder av varandra. De är varandras potential. Den ena drar mer åt den goda sidan även om hon också är bitter, arg, besviken och väldigt ärrad av livet. Medan den andra väljer att gå en mörkare väg och strunta i etik, moral, att andra människor har känslor eller drömmar. Därför att hon har inte fått uppleva någon av sina. Hon har bara fått utstå sin eviga plåga och därför så har hon ingen sympati för någon. Och i det här sammanhanget så är det väldigt bra att ha Nebula där på den. Mörka sidan för hon ger ju lite extra karisma och även lite mer bakgrundshistoria och känsla till eh, den onda sidan i den här konflikten så att vi trots allt får ut det som vi inte fick av Ronen. Mm. Det får vi lite i just Nebula. Ja, hon ger ju verkligen den mörka sidan en personlighet här mycket mer än vad Ronan gör och vad man än tycker om det så ger det lite mer smak än bara ett totalt mörker. Så jag är tacksam att Nebula finns där som karaktär och vi blir ju båda överraskade över skådespelerskan som är bakom sminket på Nebula. Ja det tar ju lite tid att känna igen Karen Gillan i den här rollen för hon har ju gjort sig av med en hel del hår för att iträda sig rollen som Nebula. Men man kan ju inte säga annat än att hon är extremt kraftfull här och med tanke på att vi har sett henne i en ganska så god roll tidigare var det också en överraskning att se hur und hon faktiskt kan spela. För Nebula som person är ju riktigt obehaglig emellanåt. Och man nästan kryper ihop lite extra i förtöljen när hon håller på att prata för att man tycker att... Uh. Men samtidigt blir man ju lite ledsen över att hon inte får så mycket att göra. Hon tar ganska liten plats i filmen och Nebula är väl inte så väldigt utvecklad i, eh, i hennes rollfigur heller. där. Så eh, det kunde ju getts mer plats för henne. Om det hade funnits möjlighet naturligtvis för att få lite mer fart på den där karaktären. Men eh, just hennes närvaro tillför någonting till just Ronens sida av den här konflikten vilket är väldigt uppskattat. Jag tror att om man hade lagt ner ännu mer tid på att utveckla Gamora och hennes förflutna som då är väldigt tätt sammanvävd med Nebula- så hade man kunnat få två flugor i en smäll där. Mm. Man hade både fått Gamoras förflutna hennes tankar, hennes känslor. Men också fått veta mer om hur Nebula blev den hon blev. Och ja, det är kanske någonting som man kommer att djupdyka i i en uppföljare. Men det märks ju att det saknas här. Och hon är bara undgalen och hatisk mot allt och alla. Så det kunde ju varit... Ännu intressantare och ännu djupare. Men för vad det är så tycker jag att det funkar. Vi ska ju trots allt fokusera på hjältarna. Men äh, när de nu levererar en intressant karaktär... ...och det finns betydligt många fler intressanta karaktärer i den här filmen... ...än vad vi har tid och möjlighet att ta upp... ...så är det så synd när de inte gör någonting med... ...utan de bara låter det hänga i luften eller förbli på stadie ett... Ja det, det finns ju lite ställen som man hade kunnat fortsätta jobba på för att få filmen att funka lite bättre men eh, som helhet gör den ju ändå ett bra intryck och ja det finns ju så många fler karaktärer att ta upp som man vill prata lite grann om. Lite små figurer som har varit väldigt underhållande och sköna att se på så eh, det, det finns gott om saker upptäckade i Guardians of the Galaxy. och ja, Visst är det synd om det, att det bara kastas och strös lite till höger och vänster. Men det fyller faktiskt ett syfte i filmen att ha med de här karaktärerna som man har med. För det är någonting som gagnar helheten i filmen och få allting att fungera i slutändan tror jag. Ja, definitivt. Men, men vi kommer ju sätta punkt här när det kommer till karaktärer åtminstone, hur många vi än hade velat ta upp. Men så många som vi möter är så knutna till specifika handlingsmoment i historien. Och det skulle vara enorma spoilers att börja plocka upp den eller den eller dem eller det där och så vidare. Så vi, vi håller det här och jag tycker ändå att det är en intressant samling som vi har gått igenom. Vissa roligare och intressantare än andra naturligtvis. Men det är överlag ett väldigt starkt galleri av personligheter i den här filmen. Och det var ett rent nöjlighet. Att absolut absolut så det är, det är annorlunda karaktär åtminstone på den goda sidan som vi har sagt flera gånger vilka människor och monster och andra konstiga saker vi har fått lära känna i den här filmen det är någonting som man inte stöter på i varje film man sätter sig ner och kollar på så det uppskattar jag väldigt mycket men om vi tar och hoppar vidare till nästa punkt i programmet som är en väldigt stor del av den här filmen speciellt, nämligen det visuella. För det är nog inte många miljöer i den här historien som faktiskt är fysiska utan är um, digitalgenererade. Ja, och då kommer jag osökt att tänka på de här Star wars prequelsen som eh, du nämnde för ett litet tag sedan här mm. där har de ju gjort mycket samma sak att de har skapat hela världar och miljöer helt digitalt och kastat in konstiga varelser i, i dem till höger och vänster men eh, jag vill absolut inte göra den likställningen där mellan Guardians of the Galaxy och eh, Star Wars The Phantom Menace och den där hemska trilogin för eh, det finns en sak först och främst som jag vill eh, särskilja dem emellan. Och det är att det känns mer verkligt. Det känns som världar som är bebodda. Jo, men om vi nu ska göra jämförelsen med eh, Star Wars prequel-filmerna. Mm. Så eh, är det ju några års skillnad mellan exempelvis The Phantom Menace och eh, Guardians of the Galaxy. Så den digitala tekniken har ju utvecklats- Enormt på bara de senaste tio åren Och det märks väldigt, väldigt tydligt För um, det blir ju extremt mycket bättre allt eftersom Jag misstänker att om ett par år kommer vi att tycka att den här ser lite um, halvdassy ut Därför då har tekniken gått ännu längre Och effekten har blivit ännu bättre Och då tycker man inte att det funkar längre Fast å andra sidan så måste jag ju säga att Guardians of the Galaxy har en stil som gör att det är mycket enklare att eh, ta till sig den eh, visuella stilen som man har valt. Och det är ju just att man eh, bygger mycket på serietidningsestetik när det kommer till färgval och designval. Och det gör ju att man inte närmar sig filmen utifrån att man vill göra den hyperrealistisk utan bara tillräckligt realistisk. Tillräckligt realistisk för att man ska acceptera- att det finns blåhudade utomjordingar- att det finns talande tvättbjörnar- att det finns gående träd och så vidare. Det vet vi ju att det inte finns i hyperrealism- så det finns ingen idé om att dra den så långt- utan vi håller den på en behaglig nivå- som kanske är lite ustig som sagt- men som bidrar med den där lilla charmfaktorn som gör att... Ja, men vad tusen det är ju bara på låtsas. Och kolla vad roligt det där är. Och kolla på de där varelserna. Och kolla de där miljöerna. Man tittar på det på ett helt annat sätt med en helt annan förutfattad mening. Och det är uh, mycket viktigt för att en film ska både kunna överleva och fortleva. Precis. Men ska jag ta upp den andra sidan av det där myntet så finns det även en punkt där jag vill sammanlänka Star Wars prequels och Guardians of the Galaxy och det är action Speciellt de som utspelar sig i luft, i rymdskepp och dylikt. Mm. Där de har tänkt lite grann på samma sätt verkar det som och det funkar fortfarande inte. För att bara trycka in så mycket som det bara går i en bildruta, bara för att. Mm. Det gagnar inte scenen, filmen eller intrycket eller någonting. Det blir bara svårare att följa med i det som händer. Det blir för mycket distraktioner hela tiden och till slut så tappar intresset Helt och hållet för vad som eh, höll på att hända mitt i alla rymdstriderna där. Att det var bara väck när det är över. Jo men det är för att um, om man hoppar tillbaka riktigt långt i tiden och tar de första Star Wars filmerna. Så var det en begränsning med hur mycket man kunde ha med i bildrutan innan det blev kladdigt eller obegripligt. Och det gjorde att man planerade bilder och inspelningar på ett helt annat sätt. Men nu när man kan gå tillbaka och ändra och lägga till- och lägga till ännu mer och dra bort ditt och lägga till dat- så är det ju väldigt lätt att göra scener och sekvenser alldeles för försvulstiga. Och det är ju vad som händer här också. Man, man har ju fått för sig att om det inte är 700 skepp i bild- och en massa laserstrålar och bomber och saker som exploderar och allt möjligt- så är det tydligen inte intressant- men det blir ett sånt överslag på alla sätt och vis så jag håller med. Det här är ju Guardians of the Galaxy's absolut största brist. Att de försöker att överträffa alla andra rymdfilmer med ännu fler rymdskepp, med ännu fler rymdexplosioner och ännu fler laserstrålar till höger och vänster. Istället för att kanske tänka... Hmm. hur ska vi göra det här så personligt och så givande som möjligt? Ska vi fokusera på ett fåtal rymdskepp? och ta det utifrån vad de ser, för då hade det kunnat funka. Utan nej, då ska vi ha de här stora panoramabilderna där vi ser så mycket som möjligt hända överallt hela tiden. Och det är så lätt att tappa vad det är som händer, vilka skepp som hör till vem och vilka det är vi hejar på och så vidare. Därför det det kladdar ihop sig till en enda stor sörja. Ja det gör ju det. Och där måste jag säga att jag är besviken på regissören i det här fallet för jag är extremt förtjust i alla filmer som James Gunn har varit med och gjort. Men här har han tappat bollen lite grann. Han brukar ha som fingertoppkänsla och tar inte med saker så i onödan som han gör här. Men här har han nog fallit för frestelsen. Det här är hans första storfilm. Han är ju bara lågbudgetnisse innan. Och eh, kanske har velat leka lite väl mycket. Eller inte kunnat stå emot producenterna och filmstudion i det här fallet. Men eh, mm, det här är jag inte nöjd med. Jag skulle nog våga gissa på att det är studioinblandning mm. faktiskt. För eh, det luktar väldigt mycket sådant. I, i sådana här filmer då ska det bara vara så storslagna stridsscener som det bara är möjligt. Pumpa in mer grejer vi kan sälja som leksaker och pumpa in mer action. Men det finns en gräns och den passerar man ganska fort. Där det är uthärdligt. Och det här blir um, svårt att ta till sig. Man sitter och väntar på att det ska klippa tillbaka till vad som händer in i något av skeppen. Mm. Eller vad det händer med en av hjältarna fråga för att ja ja okej. Okay. Där är ett slag utanför. Jättebra, vi vet det nu. Om ni, om ni ska ha sånt här kladd vill jag hellre fokusera på det som händer på insidan. Men sen, å andra sidan. Jag är inte världens största actionfanatiker heller. Så när det börjar braka loss i såna här sekvenser så tappar jag överlag intresset också. Andra kanske tycker det här är det häftigaste i hela filmen. Att det är hur tufft som helst och bara... –fantastisk underhållning rakt igenom i de här scenerna. Men ja, jag föredrar att följa våra älskade hjältar– –och få leka lite mer med dem istället och se vad de har för sig– –och hur de utvecklas. Där ligger mitt intresseområde i denna filmen. Jag kan ju säga att av oss två så är jag ju den som mest gillar– spektakulära och specialeffekter och action och så vidare– och till och med jag tycker att det här är alldeles för mycket. Det slutar att vara roligt alldeles för fort och scenerna blir mer distraherande än vad de är givande. Så det är inte bara du. Men jag kan tänka mig att det finns de som gillar det här och för all del, grattis, njut. Det, det förtjänar ni men, men för mig blir det för mycket och det drar ju ner mitt slutbetyg på den här filmen något. Ja, men det, det är lyckligtvis inte en allt för stor del av filmen. För de har inte dragit ut på det här alldeles för länge i alla fall. Mm. Så jag hann inte börjat läsa tidningen eller något annat istället medan jag väntar på att det skulle ta slut. Så det var skönt och därför sjunker inte betyget alldeles för mycket i mina ögon i alla fall. Men allt annat när det kommer till digitala effekter så måste jag säga att jag är extremt nöjd. Mm. Miljöerna är väldigt spännande. Planeterna vi besöker är väldigt kul och udda och platser som man blir ännu mer nyfiken på- och um, jag blir verkligen nyfiken och hoppas på att få se ännu mer och ännu mer och ännu mer därför att de ger precis så mycket så att det inte hinner bli tråkigt, ointressant eller överförklarat utan vi dyker in, upplever och sen dyker vi till någonting annat istället. De upprätthåller en bra balans när det kommer till att introduceras för nytt och att hålla kvar vid det nya. Ja, de har verkligen lyckats fånga lite andemeningen med miljöerna. Man förstår vad det är för ställen man är på ganska så direkt på något vis. Och där märker man att det finns kompetent folk där bakom som kan fånga någonting så verklighetstroget och bygga upp någonting som får ett eget liv och som berättar en historia där också. Det känns riktigt bra om man blir nyfiken på att lära sig mer, precis som du säger om de här miljöerna man besöker. Och kanske ta sig en liten dans med Peter Quill i den här öde planeten bland alla <laughs> konstiga ödlor och grejer som finns där. Mm. Varför inte? Jag tycker även att designen på många av rymdskeppen, platserna, byggnaderna, monstren och allt möjligt är lysande. Mm. Det luktar ju väldigt mycket 80-tal givetvis, i och med att äm, referenserna bygger på ett källmaterial från 80-talet. Men det är någon slags ny retro skulle jag nästan vilja säga. Det, det klassiska neonaktiga är där. ...tillsammans med element som är väldigt moderna. En 80-tals-revival, helt enkelt. Ja, lite åt det hållet, ja. Och um, det får ju hjärtat att bulta lite extra på mig- ...eftersom jag älskar science-fiction från 80-talet- och, ...och har läst många andra rymdserier från samma tid. För det känns verkligen genomtänkt och välplanerat- ...och man har haft en idé med precis allting som är med- det känns inte som att man har slängt in någonting bara för att jo men vi vill ha med någonting sånt här för att ja men det är väl läckert. Utan allting känns som att det har en, en given plats och ett givet syfte i universumet som vi besöker. Och det är en konstform att uppnå någonting sådant, för annars så är det alltid någonting som känns intryckt bara för att, ja men kolla, det var en läckor där eh, vi kunde bygga eller kolla vilket läckart skepp eller vilken läckor grej jag har lyckats generera med datorn. Mm. Det måste vi ha med. Nej, allting känns som att det är rätt och eh, det gör hela upplevelsen till en ännu större njutning för mig åtminstone. Mm. Absolut. Jag tar bara fängelset som exempel som man direkt förstår vad det är till för man förstår vid första bildrutan det här är ett fängelse och när man tittar sig omkring lite så förstår man lite vad varje rum är till för och grejerna som finns där, vad de kan användas till och hur det fungerar även om det ser helt annorlunda, ingenting som vi kanske är vana vid att se så kan man bilda sig en uppfattning om vad Allting som finns i bilden är till för vad det hör hemma och det är så man, man skapar en unik miljö som fyller sitt syfte och som ger någonting till, till tittarna också. Ja, för man kan ju faktiskt se miljöerna som skådespelare själva också och de ska ju också leverera en prestation som antingen kommer att sälja eller förstöra scenen de figurerar i. Och när det kommer till just den här filmen så, så märks det ju att det här har varit någonting man verkligen vill ska fungera. Och det har ju också gett ett enormt resultat i slutprodukten. Ja, det finns ingenting att klaga på i, i miljöväg i alla fall. Allting är suveränt uppbyggt från första rutan och framåt. Så det här är ett skolboksexempel på hur man ska göra science fiction- så en stor eloge till James Gunn och hans studio som har satt ihop det här för... Det är extremt läckert verkligen. Där kanske vi får sätta punkt i pratet om det visuella. För vi har ju tagit upp det lite varsom i det här avsnittet. Så jag tror vi har fått sagt det vi behöver säga i den här frågan i alla fall. Så ska vi bara som hastigast ha och öppna dörren till det härliga soundtracket i Guardians <laughs> of the Galaxy. kanske Ja, fast eh, vi har ju redan varit inne och nosat på det men, men vi kan väl konstatera att det finns mycket nostalgi här och många spännande och bra val som kommer raka spåret från 80-talet och in i våra hjärtan idag igen för... Eh, med vissa små skakningar här och där så är det ett gediget soundtrack som de har med både modern musik skriven för filmen i sig och också med alla de gamla klassiska dängorna som har fått väldigt lämpliga platser i historien. Ja, det här är ett riktigt, riktigt bra soundtrack på alla sätt och vis. Det är en så bra liksom sammanfattning av hela 80-talet all typ av musik samlas i Guardians of the Galaxy soundtracket och det, det är helt underbart så vill man få sig en liten snabb tillbakablick och känna efter vad det var man lyssnar på när du och jag var lite mindre Danny så kan man ju rekommendera att sätta på Guardians of the Galaxy soundtracket Ja, vi var ju betydligt yngre vid den tiden och betydligt kortare också så vi hade väl inte haft några problem med biosätena överhuvudtaget. Men förutom det och all nostalgi så måste jag säga att det är härligt att uppleva den här musiken igen. Men med det sagt så tycker jag väl att det börjar närma sig en liten sammanfattning av Guardians of the Galaxy. Jag kan ju börja den här gången med att säga att um, jag tycker det här är en läcker film. Det är en extremt ostig actionfilm med mycket humor och mycket hjärta. Jag får 80-talsvibbar inte bara utav handlingen och musiken utan av ja, hela strukturen egentligen. Jag tycker jag känner igen hjältefilmer och actionfilm från 80-talet i gamla godingar som eh, Indiana Jones eller eh, Star Wars eller alla liknande filmer. Det är en jakt på en skatt, det är en eh, kamp mot det onda, det är så typiskt det kan bli. Men trots det har de ändå fått in en massa nytt och en hel del spännande vridningar av historien som man inte ser komma. Och det glädjer mig för annars så är det väldigt enkelt att bara köra samma samma som alltid har gjorts. Guardians of the Galaxy levererar inte bara på historiefronten utan även på karaktärsfronten också- här finns många sköna karaktärer. Här finns många som är vagt irriterande på det där speciella sättet som gör att man ändå accepterar dem fasten att man inte hade velat gå nära dem överhuvudtaget om man hade sluppit. Här finns också karaktärer man bara älskar och hade velat ta hem och gulla med. Ja, det, jag kan nästan bara skriva under på vad du sa där precis, Danny. För eh, Guardians of the Galaxy är något utöver det vanliga. Det måste jag erkänna. Man har väldigt roligt när man ser den här filmen. Det här är mer av en komedi med action-element för mig än vad det är en, en action-äventyrsfilm med lite komiska element. Vad man än väntar sig när man sätter sig ner för att se Guardians of the Galaxy så får man nästan alltid mer än vad man tror tror jag. Det annorlunda och mörka rollfigurerna slog mig speciellt med häpnad och just skådespelarvalen i dessa rollerna är helt klockrena. Även om just en del av de datoranimerade actionscenerna blir lite för mycket för just min smak är det visuella annars extremt tilltalande. Ja som vi har tagit upp tidigare det finns skavanker men det är bara några få orenheter i den här diamanten så jag skulle vilja säga att om man bara ska se en enda serietidningsfilm i hela sitt liv så är det nog Guardians of the Galaxy som är bästa valet just nu. Jo, men den är rolig, den är snygg, den har mycket att komma med och den är väldigt läcker på många olika sätt och har det här klassiska 80-talsostiga som jag har saknat väldigt länge nu och är väldigt glad att få återstifta bekantskap med. Mm. Så gillar man den typen av film, då har man ju väldigt mycket att hämta här. Gillar man det inte... Då kan jag förstå att det här inte är en film man kommer att tycka om. För det är de punkterna det kommer att hänga på. Gillar man karaktärer som är mer komiker än vad de är actionhjältar. Gillar man inte den klassiska skattjaktshistorien eller kampen mot det onda. Då kommer man ju inte att gilla den här. För det är ju precis de här grunderna historien bygger på och drar all sin kraft ifrån. Så det blir väl en splittring mellan tittarna och gissningsvis våra lyssnare också vilka som kommer att tycka att den här är riktigt skön att se eller de som tycker att det är rent skräp. Jag tycker att det är värt att se den här men det blir väl en personlig smak när allting kommer till kriten. Det är ju så mycket annat. Allting handlar nästan om personlig smak. Mm. Men ja, som du säger, man kan väl sammanfatta det. Guardians of the Galaxy tar ett uråldrigt koncept och gör någonting annorlunda av det. Där har vi hela filmen i ett nötskal, tror jag. Men med det sagt så började det väl bli dags för oss att lämna galaxen och återvända tillbaka till jorden för... Um Nästa historia blir äh, inte lika högflygande utan snarare ett magplask och en störtdykning långt ner under jorden. Aj, aj, aj, aj, aj, Då låter det som vi har skrattat färdigt nu, tror jag. Ja, eller så blir det ett skratt med många bittra tårar när vi tar en titt på äh, den här för... Äh, nu blir det en japansk historia tolkad av en äh, amerikansk studio. Mm. Och... Äh, Frågan är om de verkligen har förstått källmaterialet som de har fått ta del av. Öf, har det någonsin blivit bra de där försöken? Ja, det är väl en fråga man får diskutera. I det här fallet så är det extremt tveksamt. Men det är ett ok vi får bära nästa vecka istället tycker jag. Ja, vi tar det då helt enkelt och ser hur det här källmaterialet har evolverat. Eller devolverat är kanske ordet vi borde använda. Ja, då får vi väl ta och förbereda oss på det värsta då då. Ja, du, det är nog lika bra det, men äh, tills dess så äh, tackar vi alla våra lyssnare och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Pavo Hemmingsson. Det här är Eskapisterna.